ده دري جعفر رضى الله انحو نروایت ته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی ان الشیطان وشک شیطان قد ایسا وشک ده ناو می دشمیده من ایه عبده المصلیون داش عبادت او بندگی فی جزیرت العرب و جزیرت العرب کی جزیرہ اصل کې هر غزم کی توائی چی آغین گیر چاپی رو بوی نو دا جزیرت فعیلت وزن نپمانا دا مفولت یعنی من جزورا عنہ او چوبتی تلی نو جزیریت جزیرہ پدی تی بارو جزیرے گیر چاپی رتی اوبو دی او بیاو لماو لکلی چی جزیرت العرب نس مراد دی امام مالک رحم الله وای مقام مدینه منوره او یمن جزیرت او جزیرت دی, دی تجزیره العرب وای عادی تجزیره العرب په دې اعتبار وای چې دلته شیطان ناومد ده شد دی عبادت او بندګی د مذکر ازارو کی وای زکات داد وحید نذور زینو خو په قاموس کې دی چې جزیره العرب دی توای ما احاط به بحر الحند وبحر الشام ثم دجله والفرات وما بين عدن وجزيره العرب دي تويده بحره هنده بحره شام او د دجله او د فرات په منس کې دا کوم علاقه چي ده ندي توي سو وي دي ته جزيره العرب وي رويدا اطرافو د شام تر سيدري طول او د جدين او ریف مقام عراق پورې چرسيدي لري عرازن دا عدن نوال تر شام پوری طولن او دا جدی یا دا جدی تر عراق پوری عرزن دیت جزیرت العرب ہوئی ایت خبر بار او دا خبر ایاد دا ذکر کہی چه دا اللہ حبیبی اخرج المشرکین من جزیرت العرب بازی پا کدا یهود و نسوارا روز تیو مولیانی پا بیاغست دا یهود دا فائده دا و کدا فائده دا نو فائد جزیرت العرب چکل عراق پوری شو نو حکم حکمداو چې اخرج الیهود او په روایت اخرج المشرکین من جزیره العرب دا الله حبیب د ځنکدن وصیت چې مشرکان يهود دا د جزیره العرب نو واسه دغه منافقان او زنادیکو حکمرانان نور نه دوځينا اسلامي حکومتونه مسلمانان تسرش نو شیطان ناو مې د شېو د شه د عبادت او بندګی دو کی مزګزارہ په جزيره العرب کې په جزيره العرب کې دي دي کې علماي کرام غره حديث کې بعضي دعوي چې ان جزيره العرب کې به بت پرستی نو شروع کېږي اگر کوم نور ګناه نه پکې امام مولا مولا القاري رحم الله وي چې دعوت دا شیطان خام دي نو اعوذ کفر او شرک ته يوازي بت پرستی له شرک او کفر نه یوازي بت پرستای له خوش شر کو کفر نوئد نوئدی د کی دا مسله او چې مسلمانین نمرات خو مسلمانانو یعنی دایب جموال نه کای پمن د موزو پمن د عبادت د شیطان کی لکه څنګه چې یهودو نو سواراو او پدی مانش شکال راغله چې بازی جزیرت لرب کې بازی خلک ای کفریا قائد اختیارای نوی دا حدیث دا مانا نا دا گنی چی دا اللہ دا حبیب نا پس با دا سراد و مرتدوال پا جزیرت العرب کی مندین شی بلکې دا مانا نا چی شیطان ناو می دا شوئے دے چی دے دے بدل کی دین دے اسلام او دا آغی بنیاد دے ان لڑے او دا آغی پزیبل بنیاد دے, دے او دا کار دے دا سی ہمیشہ لکه اسلام ای بنیاد دے اسلام او که انفرادي طور سرباز خلق سکی او دا جواب علما او خښ کړل چې شیطان ناو مې د شړې چې دې دي بدل کې دین د اسلام او دا غي بنیاد دی لړی او دا غي پزې دي د شرک بنیاد کې خودشی او هغه کار د دغه شان استمراراً ولكن في التحريش بينه یعنی شیطان نامه د شری دشی جزیره العرب کې په خوده د عبادت او بندگی او د شرک او د کفر خبره سوقنه قبلی ولكن فی التحریش لیکن دی وکوشش کوي په یو بل ورچولو کې یو بل باندې قتلول دارنګه د دا کفر او شرک نه علاوه نور ګناهونو په دې خلکو کوي تحریش دی ته وای یعنی اغراء المؤمنین الساکنین فیها و حملهم على الفتن تا مسلمانان چې کوم په جيزه نت العرب دوزی په یو بل واره چې قتل او حسد او په نورو گناهونو کې به مبتلا حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړه الفصل